Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafa Wassalatu wassalamu ala al-habibil Mustafa Wa ala alihi wa ashabihi ahli duqa wal wafa Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal al alimul hakim Rabbi surah disodri, wa yasir li amri, wahlul uqadatan bin disani, yafqahu qawli Bapak-bapak, ibu-ibu, ahli ulama, curih pandai tokoh masyarakat Hadirin hadirat yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu SWT Amin, Ya Rabbi Alamin. Kitab yang akan kita kaji ini namanya Terjemah Hadis Arba'in Nama buku Arabnya Ini terjemahnya Kecil saja Yang tak pakai syarah Tak ada penjelasannya Hanya isinya teks Sama terjemah Isinya 42 hadis. Ini yang buku Arabnya Al-arba'un An al nawawiyah Wahid iznin salasah arba'an arbah 40 arbaun arba 44 arbaun 40 kalau tak ada penyebab apa-apa di pangkalnya maka ujungnya mun muslimun mu'minun kafirun tapi kalau ada sesuatu di belakangnya berubah wa ana minal muslimin Asalnya Muslimun, kenapa jadi Muslimin? Karena ada min di pangkalnya. Ini al Arbaun an Nawawiyah, 40 hadis yang disusun Imam Nawawi. Tapi di sini ditulis Kitabul Arba'in. Kenapa di sini Arba'in? Di sini Arba'un karena ini tak ada sebabnya apa-apa Maka Arba'un Tapi karena di sini jadi mudab Mudab ilaih Maka kitabul Arba'in Anna wawiyah Jadi jangan berkelahi Hanya gara-gara Arba'un dengan Arba'in Nanti diselesaikan oleh Pak Arba'amis Gola Terjemahnya Ini saya tak biasa baca terjemah itu Pak Ustaz Mau teks Arabnya Nih. Kami kalau cuma teks Arab tak paham Pak Ustaz Yang pakai syarah Kalau ayat Quran penjelasannya namanya tafsir Kalau hadis nama penjelasannya syarah Makanya di Malaysia orang yang menjelaskan itu disebut pensyarah Doktor Mustafa Umar adalah pensyarah. Artinya beliau orang yang menjelaskan. Sebelum dosen masuk mahasiswa itu tak jelas, setelah dosen masuk menjadi jelas. Maka disebut dia pensyarah. Di tempat kita ini disebut dosen. Sebelum dosen itu masuk paham mahasiswa. Itu. Begitu dia masuk makin tak paham. Dia disebut dosen. Yang ini terjemah bahasa Indonesia Syarahnya terjemah bahasa Indonesia Yang ini syarahnya terjemah bahasa Arab Yang ini syarah oleh Dr. Hisham Kamil Hamid Musa As-Syafi'i di ujung namanya Al-Syafi'i, mazhab dia Syafi'i Al-Azhari karena dia tamat Al-Azhar Imam wa khatib di Masjid Zahir Baibas Dia Imam dan khatib tetap di Masjid Zahir Baibas Doktor Kisham Kamil Amid Musa Syafi'i Azhari Kitab ini langsung dihadiahkannya ke saya Supaya ajarkan nanti di Indonesia Bersambung sanatnya ke Dr. Hisham Kamil Hamid Musa Sedangkan ini terjemah bahasa Indonesia Kenapa buku ini yang dipilih? Ini yang ada Ini lah yang ada lagi tinggal Cari-cari syarahnya Ditulis oleh syarah Dr. Mustafa Adif Al-Buga dan Muhyiddin Mistu Dari Suriah Isinya pertama matan hadis Matan itu artinya teks Sedangkan silsilah nama orang sampai kematan Namanya Sanad di mana kamu ambil hadis ini? Sahih Bukhari Imam Bukhari meninggalnya kapan? 256 Nabi Muhammad meninggalnya kapan? Tahun 11 256 Kurang 11 245 Jarak dari Nabi ke Imam Bukhari 245 tahun Mana mungkin Nabi berjumpa Sama Imam Bukhari? Imam Bukhari mimpi bausat Dalam hadis mimpi tak laku Porkas itu namanya Imam Bukhari mendapat hadis itu dari gurunya Namanya Abdullah bin Maslama Abdullah bin Maslama dapat dari gurunya Namanya Malik bin Anas Malik bin Anas dapat dari gurunya Namanya Abu Zinad Abu Zinad dapat dari gurunya Namanya Al-A'raj Al-A'raj dapat dari gurunya Namanya Abu Hurairah Abu Hurairah dapat dari gurunya Namanya Sayyidina wa Mawlana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sanad itu silsilah periwati Kewaian habis sana jumpalah matan, matan artinya teks isi hadis, isi kitab ini pertama matan. Setelah matan terjemah, setelah terjemah kedudukan hadis, apakah hadis itu sahih Di bawah sahih hasan, di bawah hasan, dhaif, di bawah dhaif, maumok. Setelah kedudukan hadis bahasa hadis. Kosa kata, bahasa awaknya Vokabularis Di bawah kosa kata, latar belakang hadis. Latar belakang hadis istilah ilmu hadisnya asbabul wurud. Kalau mengaji tafsir sama Dr Mustafa Omar namanya asbabun nuzul. Kalau dalam hadis asbabul wurud. Isi dan hikmah hadis Kita saya yang awam ni tak tahu Saya entah apa-apa saja isi hadis itu Datanglah Dr. Mustafa Dib Al-Bugha Dijelaskannya lah isi hadis ini Satu, dua, tiga, empat Menurut ulama Mari kembali kepada Quran dan hadis Mari kembali kepada Quran dan hadis Apa mampu? Apa sanggup? Abdul Soaman amba Allah yang daib ni tak sanggup Maka dia kembali ke Quran dan Hadis Melalui pemahaman ulama Dr. Mustafa Dib Al-Bua Syekh Dr. Muhyiddin Mistu Ditambah lagi Syekh Dr. Isham Kamil Hamid Musa dari Mesir Ini dari Suriah Penjelasan lafal muskil Muskil bahasa Arab Bahasa kitanya problem Masalah, ada bahasa-bahasa yang bermasalah Karena hadis ini umurnya sudah 1439 tahun Sedangkan bahasa Melayu pun kita tak semuanya paham. Saya belajar mengajar di lokal, saya tanya Siapa yang orang Melayu? Kamu orang Melayu? Ya Pak Ustaz Jamin Melayu? Jamin Pak Ustaz Tahu semua bahasa Melayu? Ya Pak Ustaz Nanti kalau saya sebutkan bahasa Melayu Bisa terjemah semua Iyalah Saya ikut orang Melayu Cindai mana? Satu lokal tak tahu arti cindai Cendol tahu dia Cindai bahasa Melayu artinya kain Kata itu tak dipakai lagi sekarang Saya sempat kuliah di Malaysia dua semester Universiti Kebangsaan Malaysia Bangi Selangor Dosen Bahasa Melayu kami namanya Cik Rusdi Masuklah Cik Rusdi ke lokal Dibawaknya manuskrip bahasa Melayu umurnya 100 tahun Cuba Encik-Encik, perempuan, tuan-tuan baca ini Ada tulisan tangan manuskrip kami bacalah, tak faham Ini bahasa apa Encik? Bahasa Melayu Awak-awak kan tuan-tuan bahasa Melayu, orang Melayu Ya, kenapa tak faham? Padahal umur manuskrip ni baru 100 tahun tapi anak kita bisa paham bahasa yang turun 1439 tahun yang lalu Ajib, kenapa? Karena Al-Quran bahasanya tak berubah Andai hidup Winston Churchill hari ini Disuruh dia ngomong dengan dosen bahasa Inggris yang ada sekarang Menganggung dosen bahasa Inggris Karena bahasa Inggris dia mengalami perubahan yang luar biasa Tapi bahasa Arab Andai hidup Nabi Muhammad sekarang bisa kita ngomong sama dia kaifa haluka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata nabi wa ana bikhayar. tunjukkan kami jalan yang lurus ya rasulullah ihdinash shiratal mustaqim Bisa kita Bahasa Arab bukan cuma bahasa solat Bahasa Arab bukan cuma bahasa hadis Tapi bisa juga dipakai sampai hari ini Kenapa? Karena Al-Quran bahasanya tak berubah Ada pendoholi gospel Perjanjian lama, perjanjian baru Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Paulus Hilang sudah bahasa aslinya Bahasa Arab terjamin Karena tidak sah solat Kalau tidak pakai bahasa Arab Turki pernah mencoba pakai bahasa Turki. Waktu Mustafa Kemal Atatur menggulingkan Sultan Turki Utsmani, Pertama dirobahnya azan. Saya dapat kiriman azan pakai bahasa Turki. Na'uzubillah. Andai pemimpin kita sekuler dirobahnya dari menara masjid ini pakai bahasa. Na'uzubillah lah. Bahasa muskil artinya kosakata yang sulit dipahami karena sudah terlalu tua dijelaskan dalam buku ini. Biografi perawi hadis. Hadis ini diriwayatkan dari siapa? Abu Hurairah. Ada biografinya dalam. Hadis ini diriwayatkan dari siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Ada biografinya dalam. Hadis ini diriwayatkan dari siapa? Dari Umar bin Khattab hadis nomor satu Abu Hafas Omar bin Khattab radhiyallahu an. Ada di dalam. Metode kajian kita, kita bahas hadisnya, setelah itu kita jelaskan kandungan-kandungan isinya, setelah itu bunyi jam masuk salat Isya, kita salat Isya. Habis itu kita tambah 10 20 menit, selesai itu buka tanya jawab, selesai. Insyaallah kalau kita terus 42 pekan maka khatamlah Arba'in Nawawi ini atau Al-Arba'un An-Nawawiyah al di Masjid Raya Senapela Kenapa masjid ni menjadi pilihan? Masjid ni ikon. Seluruh orang Melayu di dunia ini tahu inilah masjid Melayu tua pertama di atas bumi Senapelan. Ketika Sultan menelusuri Sungai Sia dari Sia sana, maka nampaknya inilah tapak yang cocok untuk membuat kampung yang baru didirikanlah masjid, menunjukkan Melayu adalah Islam dan Islam adalah Melayu. Kalau ada orang Melayu yang tak Islam, gantilah KTP. 1900, 1762 Sultan Abdul Jalil mencacahkan masjid ni, maka tegaklah dia. Tapi orang Islam tidak hanya memikirkan akhirat, mati, solat, tapi juga memikirkan dunia. Maka ditegakkan pula pasar di sebelah sana. Sunnah Nabi, Nabi membangun masjid Nabawi. Lalu di samping Masjid Nabawi Pas pintu Babu Salam sekarang Itulah letak pasar Nabi Nabi membangun masjid Juga membangun pasar yang bebas Dari Yahudi Karena riba rentenir Maka di sini masjid Di seberang sana pasar pasar Senapelan. Jadi kalau nanti ada orang bertanya Di mana kalian mengkaji Hadis Arma'in Nawawi Di Masjid Raya Senapelan Jangan sebut Masjid Raya Pasar Bawah Masjid Raya senap pelan, begitu sejarahnya Kalau datang kawan-kawan, sahabat-sahabat saya dari luar kota, dari Jakarta, dari Bandung Tunjukkan tempat-tempat bersejarah, sini dulu saya bawa Inilah masjid yang dibuat Sultan dulu Oh, Kok modelnya model baru ke tadi? Dulu Kalau kau mau tengok asli, tengoklah di internet Nah, maka kita ingin balik semangat tu balik. 1762, 1862, 1962. Sekarang sudah 2017, lebih 300 tahun yang lalu. Maka berbahagialah Datuk-datuk, nenek, mamak Orang-orang hebat, alim ulama dulu Menengok malam ini Kita terus melanjutkan Tanah wakaf ini diisi dengan Solat berjamaah, raja-raja Yang soleh berbahagia di sisi Allah, kenapa? Amal jariah mengalir, hendaknya Anak cucu awak isu pun melanjutkan Tradisi itu, Allah. amin Bukan berarti masjid-masjid lain Masjid lain buat pula lah Masjid yang lain buat acara Membaca kitab Arba'in Al-Nawawiyah Saya Pak Ustaz punya buku yang lain Sampulnya tak macam ini Ya tak apa-apa Ini sekedar sampul saja Ada bisa kami beli ini Pak Ustaz Ini tak ada Ini satu-satunya saya bawa dari Mesir Boleh kami fotokopi Boleh Nanti kalau penulisnya marah Tanggung dosa masing-masing Ini Haa hmm. Atau yang terjemah nih untuk uh, supaya menjadi pegangan. Kenapa mesti 40? Kenapa mesti 40? Manhafizah 40 hadisan. Siapa yang menghafal 40 hadis? Minamri di nihah yang terkait dengan agama Islam. Mana hafizah arba'ina hadisan diumatimin amri diniha. Siapa yang menghafal 40 hadis untuk umatku ini? Dihafalnya 40 hadis disampaikannya ke umatku dalam perkara agama ini. Kata Nabi SAW, "Ba'awwalillahu yau mal kiamati ma'al fukaha'ul ulama". Maka Allah akan membangkitkan dia nanti di hari kiamat bersama para ahli ulama dan para fukaha ahli fikih. Hadis ini zahif ha, Ini muncul masalah Hadis tentang 40 Siapa yang hafal hadis 40 Nanti dibangkitkan hari kiamat bersama ulama dan fukoha Hadis itu zahif Tapi Kata Imam Nawawi Kenapa Ustaz Ahmad ni selalu mengutip Imam Nawawi, Imam Nawawi, Imam Nawawi? Nanti saya jelaskan siapa Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi, etafahul ulamau ala jawazil amal bil hadis dzahib fi fadail amal. Sepakat ulama. Imam Nawawi yang ngomong. Jangan saya. Ini selalu saya tekankan. Jangan katakan Abdul Somad. Nanti orang mengejek saya di internet. Saya tak apa-apa, tak pernah saya baca Jama'ah yang tak lelap, tidur Asyik membaca komen Sakit hati kami Pak Ustaz Siapa yang menghapal 40 hadis Dari urusan agama ini Akan dibangkitkan hari kiamat bersama para ulama Hadisnya nohimp boleh dipakai kata Imam Nawawi ittafaqul ulama ala jawazil amal bil hadis nohimp fi faidil amal sepakat ulama boleh mengamalkan hadis nohimp untuk faidil amal. Dijelaskan lagi oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti Yang datang setelah Imam Nawawi Kata dia syaratnya lima Tidak dalam masalah akidah Tauhid Tidak dalam masalah hukum halal haram Tidak ada periwayatnya kazab pendustan Dia pula masih dipayungi hadis Dalin umum dan untuk fadil amal motivasi beramal, Ya tak apa-apa, tak masalah hanya untuk motivasi beramal. Jadi kalau ada adik-adik yang sudah menghafal 40 hadis ni, tapi katanya arba' 40, kenapa waktu kami buka-buka-buka isinya 42? Katanya arba' 40 tapi isinya 42. Nah, kalau maksud 42 itu 40-an. Empat puluhan Ibu lahir tahun berapa bu? Tahir Lahir tahun tujuh puluhan Nanti dia tujuh puluh lima Tujuh puluh satu Tujuh puluh dua Nanti kalau baca buku Syama'il Muhammadiyah Ditulis oleh Imam Syama'il Al-Muhammadiah Sejarah, sifat, fisik, karakter Bentuk wajah, bentuk sorban, bentuk selop Nabi Ditulis oleh Imam Abu Isa Ibn Saurah Al-Tirmidhi Meninggal 275 Di situ dijelaskannya Nabi Muhammad meninggal umurnya 60 tahun. Sedangkan kita baca dalam kitab syirah 63 Kenapa di situ disebut 60 Waktu kami tanya sama syekh, syekh Kenapa di sini 60 60-an 61, 62, 63 Begitu juga dia nanti Katanya Arba'in Arba'in 40 lah Kenapa isinya 42 40-an Lebih baik berlebih daripada kurang Jangan berhitung-hitung sama Allah Kau hafal berapa hadis Pas 40 Kalau kurang satu 39 Tapi kalau dihafal 42, 43 Kurang 3, tetap 40 Jangan berhitung-hitung sama Allah Nanti Allah berhitung-hitung pula sama kita Ini tentang masalah angkanya Kita bahas detail semua Kenapa Imam Nawawi Menulis hadis ini Yang pertama Ditengoknya, dilihatnya Banyak kitab-kitab sebelum dia Jama'al ulama'u Arba'ina fi usuluddin Jamaal Ulama 40 fi Usuluddin. Kutengok ada buku-buku 40 hadis disusun ulama tentang usuluddin. Usul asal dasar, din agama. Tentang Allah, tentang malaikat, tentang rasul, tentang kitab, tentang hari kiamat, tentang takdir. 40 hadis tentang usuluddin. Wabatum jama'u arba'inafil furo. Ada pula yang lagi menulis 40 hadis tentang cabang-cabang agama, salat, zakat, puasa, haji. Yang satu lagi Arba'in fil Jihad, 40 hadis tentang jihad. Yang satu lagi Arba'in fil Aqidah, 40 hadis tentang akidah. 40 hadis banyaklah. Jadi jangan katakan Imam Nawawi orang pertama menyusun Arba'in. Enggak. Ada yang menulis 40 hadis tentang usuluddin, 40 hadis tentang akidah, 40 hadis tentang furu', 40 hadis tentang zuhud. Hidup zuhud, bersahaja, tak berlebih-lebihan, hidup sederhana. Arbaunah hadisan fiziudh 40 hadis tentang zuhud. Ada pula al Harawi menulis 40 hadis tentang sifat Allah dibantah oleh Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Gumari karena hadis ini menyebabkan orang salah paham Allah bermata, Allah bertangan, Allah berkaki, Allah bertelinga, Allah melompat, Allah berlari, Allah turun, Allah di atas. Dibantah 40 hadis. Jadi kemudian Imam Nawawi menengok memandang kitab-kitab ini maka kata beliau semuanya baik tapi aku ingin ada 40 hadis yang mencakup semuanya. Di dalamnya ada usul Di dalamnya ada foro Usul batang, foro cabang Ada 40 batang saja 40 cabang saja 40 zuhud saja 40 Maka aku ingin menyusun 40 hadis Semua aspek agama ada di dalamnya Maka disusunnya lah 40 arbaun hadis pilihan Nawawiyah Karena yang menyusunnya Imam Nawawi. Arbaun An Nawawiyah, kebetulan datang Imam Ajluni, maka disebut nama kitabnya Arbaun Ajluniya karena kebetulan disusun Imam Ajluni. Arbaun Rumariah, ada ulama dari Maroko, namanya Abdullah bin Siddiq Al Rumari. Arbaun Al Rumariah, 40 hadis disusun Imam Al Rumari. Kemudian datang pula Ustaz dari Pekanbaru, disusunnya Arbaun As Somadiyah. 40 hadis disusun oleh Ustaz Somad belum keluar lagi. Jadi ujung nama itu menunjukkan siapa yang menulisnya. Armaun An Nawawiyah 40 hadis disusun oleh Imam An Nawawi. Pesan tuan-tuan guru dulu. Kalau nanti membuka kajian hadis. Sebelum ni kita buat kajian hadis pilihan tentang ini tentang ini. Nah, kita mau fokus diawali dengan 40 hadis Nawawi. Nanti kalau sudah hatam ini, Insyaallah panjang umur, sehat badan, hatam kita pindah nanti ke Riyadus Salihin menyimak Nawawi juga. Kalau hatam Riyadus Salihin baru kita pindah lagi namanya kitab al azkar Imam Nawawi juga kalau khatam al azkar baru kita pilih yang agak fokus ke hukum fikih itulah namanya kitabnya uh, kitab bulugul Maram min adillatil ahkam mazhab Syafi'i juga namanya Imam Ibnu Hajar Al Asqalani kalau sudah khatam itu nanti barulah kita pindah ke mukhtasar sahih Bukhari jangan langsung ke sahih Bukhari pilih mukhtasar ringkas Dulu. Setelah ringkasan Sahih Bukhari darulah kita pindah ke kitab Sahih Al-Bukhari 7275 hadis Andai tak sampai Ustaz mati Niat sudah sampai Anak cucu, adik-adik, murid kita akan melanjutkan ke majlis ini InsyaAllah Inna a'malu bin Amal dengan niatnya Tapi jangan pula gara-gara amal niat Lalu berniat malam ni, Lalu tak datang, datang, datang lagi tapi ada yang perlu saya luruskan tadi, bahawa ada beberapa Senin yang saya sudah ada janji, maka iklan yang betul, setiap awal bulan kita tetapkan Senin, tanggal sekian, Senin, tanggal sekian, Senin, tanggal sekian. Karena ada beberapa tanggal saya tak bisa datang, jangan nanti jamaah kecewa, katanya Ustaz datang, tengok iklan capture yang sudah dibuat baik-baik, untuk bulan Oktober ini, Senin, tanggal ini, tanggal ini, masuk nanti awal November, keluar lagi capture baru, Senin, tanggal ini, tanggal ini, Tanggal ini, tanggal ini Karena kalau sudah kita datang Ustaz tak datang Hati kita rusak Galah patah boleh disambung kaca retak boleh direkat Hati sakit Kemana obat hendak dicari Pandai juga Ustaz. Apa ibu yang dimuliakan Allah SWT Lalu kemudian Siapa ni nawawi ni Ada mahasiswa datang Ustaz somat Ustad selalu mengutip Imam Nawawi Nawawi ternyata rupanya orang Banten Pak Ustad kita dia. Betul, itu namanya Sheikh Nawawi Al-Bantani. Al-Bantani karena dia orang Banten. Meninggal tahun 1897. Itu ulama besar juga. Bukunya 115 kitab bukan tanggung 115 kitab Syekh Nawawi Al-Bantani meninggal tahun 1897 makamnya di Ma Makkah Makkah Al-Mukarramah gelarnya bukan doktor bukan profesor bukan LCMA siapa dia Sayyid Ulama Al-Hijaz pemimpin ulama Hijaz Makkah Madinah itu namanya Hijaz dan dia belajar di Makkah mengajar di Masjidil Haram menulis tafsir Dua jilid berbahasa Arab. Marah labid fikash fimah anil Quranil majid. Saya menengok kitab ni pertama di Kairo Mesir. Nawawi al Bantani. Eh orang Banten. Ulama besar dan dia sezaman dengan ulama besar juga Imam Masjidil Arab Sheikh Ahmad Kotib al Mingkabawi Minangkabau meninggal tahun 1916. Apakah ini karya Nawawi Al-Bantani? Bukan Nawawi Al-Bantani karyanya banyak Tapi yang kita baca malam ini Yang kita tunjukkan malam ini adalah Karya Imam Nawawi yang bukan Al-Bantani Siapa dia? Nama aslinya Yahya Nama ayahnya Syaraf Syaraf artinya mulia Nama datuknya Murri Yahya bin Sharaf bin Murri Setelah Datuk huh? Moyang Unyang Kalau kami unyang ya. Yahya bin Sharaf bin Murri Bin Hussein bin Hasan bin Muhammad An-Nawawi Nawawi diambil dari nama kampung Nama kampungnya Nawaa Lapan puluhan kilometer dari Damaskus Suriah yang sedang dibantai oleh Syiah Bashar al-Assad. Semoga Allah menolong orang kampung Imam Nawawi. Amin. Ya Rab Alamin. Lahir di Nawah. Di Nawah inilah dia lahir tahun 631 Hijriah. 631 Hijriah. Artinya 631 setelah hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah dia Imam Nawawi Lahirnya di mana? Nawa Maka disebut dengan Nawawi Lahirnya di Makkah Makkai Al-Makki Orang mana dia? Orang Mesir Al-Misri Orang mana dia? Orang Baghdad Al-Baghdadi Orang mana dia? Orang Nawa, Al Nawawi Al-Nawawi Orang mana dia? Orang Kulim Al-Kulimi Orang Kampar Al-Kampari Abdur Somad Al-Fanami mansakanabaladan arba'sinin faqat yastahiiqu an yunsab ilaih siapa yang tinggal di suatu negeri empat tahun maka boleh dia pakai nama kampung itu bapak-bapak yang sudah tinggal di Pekanbaru ini empat tahun ah bisalah pakai nama dia siapa nama bapak, -bapak tu alsenam pelani senam pelan Al-Pasar kalau lampai tahun mau mengales itu bapak Empat tahun Tapi kalau Abdul Somad Yang dibuat Abdul Somad Al-Maghribi Tak bisa Maroko Karena saya di Maroko Cuma dua tahun Syaratnya harus empat tahun Bisa jadi tempat lahir Tapi An nawawi karena lahirnya di Nawam Datang ayahnya Dibuatkannya tempat kecil khusus Supaya Nawam hmm, Yahya tadi Yahya Imam Yahya Yahya Nawawi Supaya mengapal Quran Sebelum umur 10 tahun anak tadi pun sudah hafal Quran Imam Nawawi dibuatkan ayahnya ruang kecil, "Nak, kau di sini ngapal Quran. Kau tak berjual, kau tak membeli, tidak berdagang, hanya ngapal Quran saja." Maka sebelum 10 tahun hafal Quranlah Imam An-Nawawi radhiyallahu an Allah meridainya rahimahullah. Sesudah 18 tahun umurnya ditinggalkan nyalah Kampung Nawa tadi, kemudian pindahlah dia ke kota berdama di Masyqa Dal, mim, shin, op di Moskow. Orang Barat payah menyebut di Moskow. Where are you come from? Damascus. Payah dia menyebut di Moskow, karena banyak lemak babi. Jadi okay, sebutnya, Where welcome to Damascus kita pun ikut ikutan pula Damaskus padahal yang betulnya adalah di Masyq. Maka ada orang disebut Ad-Dimashqi dari nama umur 18 tahun belajar ke Damaskus ibu kota Suria. Di Damaskus belajar dia kepada imam nomor satunya waktu itu namanya Imam Abdul Rahman al fazari begitu, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kehidupan Imam Nawawi bahawa anak-anak kita masukkan ke tempat khusus untuk belajar Quran dulu, itu pokok pangkalnya, setelah Quran disettingkan, disetupkan ke dalam otak kepala benaknya, setelah itu biarkan dia merantau jauh jarak 80 sekian kilometer, nak terbanglah kau sejauh mata memandang, tapi nanti saat hari petang kau tahu kemana tempat pulang, disitulah tempat kau bersarang pandai juga saya pantun kan Nanti anak tu pun akan balik ke kampung halaman. Ibu, kalau anaknya sudah jauh merantau menuntut ilmu, kuatkan semangatmu nak. Kenapa ibu yang Ustaz sebut? Karena ibu tu yang selalu tak tahan berpisah sama anak, menangis bengkak biji matanya. Kenapa ibu menangis 9 bulan 10 hari dia ku kandung Pak Ustaz, mengalir darahku dalam darahnya Pak Ustaz. Adapun lakiku itu modal press dis saja itu Pak Ustaz. Kan pernah dia menangis anakku pergi Aku yang membesarkannya Pak Ustadz, Menitik darah Peluh air mata Meregang nyawa aku melahirkan dia Pak Waktu aku meregang nyawa di ruang ICU Lelaki ku asik Update status Maka kalau suamiku tak menangis Maka kuatkan semangat anak Mengikut Imam Nawawi Dilepas oleh bunda ayahnya Merantau ke Damaskus Belajarlah ke sana Dan selama belajar di sana Luar biasa Apa kata dia Baqaitu sanataini Sanatun setahun Sanataini dua tahun Baqaitu sanataini La adau jambi alal ardi Pernah dua tahun Aku tak pernah melekatkan Belakangku ke atas kasur. Dia sendiri bercerita kalau bohong masuk neraka Imam Nawawi bapak itu sanata ini pernah dua tahun lah abah ujambi alal ardi tak pernah ku lekatkan belakang ni ke atas lantai kasur tempat tidur jadi bagaimana itu yang dicontohkan oleh Syekh Ali Jum'ah ni dawat dawat tinta zaman dulu pernah kan waktu itu main cocah main colek ha. Ha. Ha. Pakej bulu ayam. Ini asal mengantuk dia. Iza kalabanin naumu, naom tidur. Kalau aku diserang kantuk, astanidu ala kutubi lahzatan. Maka aku sandarkan keningku ke buku sesaat. Saking beratnya sudah tak telap lagi, maka aku sandarkan kepalaku ke buku sesaat. Selama dua tahun. Jadi kalau hari ini orang jamaah bertanya Ustaz istirahatnya kapan? Ustaz tidak tidurnya La ilaha illallah Entah belum baca Imam Nawawi Imam Nawawi 2 oh, tahun tak pernah menempelkan Pundak ke tempat tidur Masih duduk dulu Ustaz Somat Asalkan lurus jok mobil <laughs> Dari Duma ini Dari Rokan Hulu uh, Tidur Ini balik Dan jamaah Ustaz harus banyak istirahat Harus banyak tidur Tidur saja kerja <SILENCIO> Naui, Kalau aku lelah Kata Imam Nawawi, Kalau capek aku menulis Menulis Bukan pakai laptop Bukan kopi pas Menulis Kalau aku letih menelah Menulis Diletakkannya tinta pena itu Dia pun bersyair Membacakan syair-syair Itulah kenapa dalam pengajian Ada munsyid kalau di Mesir mengaji, di Makkah, di Madinah, ada munsyid. Munsyid itu satu orang tukang nasyid. Kalau ngaji sama Habib, Habib Taufik, Habib Muhammad, Habib Omar bin Hafiz, Habib Taufik As-Saggab, Habib Mahdi, Habib Fulan bin Fulan. Itu pasti ada munsyid. Pas capek lelah, munsyid dulu. Munsyid itu nasyid. Mawla ya salli wa sallim da'iman abada ala abim. Ya khairil khalqi kullihimi istirahat saja dah. Itu munshid datang. Istirahat saja nak habis ni baru kita sambung. Jadi ustaz dari tadi cerita aja kapan kita kaji hadisnya nanti. Alam ni waktu di majlis dulu. Kita lanjutkan tentang Imam Nawawi setelah salat Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuriddunya waddin wa sholatu wassalamu 'ala ashrafil khalqi ajma'in sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa sallana bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih wa ba'du. Ada sebagian orang berpikiran Kenapa tak kita buat aja baca kitab tu setelah Isya tenang, santai. Kenapa setelah Maghrib, habis Maghrib 45 menit dipotong pula dengan Isya. Habis Isya bersambung pula lagi. Sebetulnya kita ni bukan cuma mengaji. Kita ingin dapat salat berjamaah dua kali. Maghrib berjamaah, Isya berjamaah, betegur sapa, bersilaturahim. Tak ada guna mengaji, mengaji, mengaji, mengaji sembang berjamaah tidak. Datang Maghrib. Berjamaah, berzikir, berdoa, mengaji. Habis mengaji, azan Isya. Baca salat isya mansallall isya fi jamaatin. Siapa yang sembahyang isyak berjamaah, maka anda mansallall iswan lain dapat pahala macam salat setengah malam. Wa mansallall subuh fi jamaatin. Siapa yang salat subuh berjamaah, maka anda mansallallailakullah dapat pahala macam salat sepanjang malam. Mudah mudahan kita istiqamah sampai anak cucu insya Allah. Amin ya robbal alamin. Waka'ana ya'kulu maratan wahidatan ba'dal isya' al-akhirah Sesudah sembahyang isya' Barulah imam Nawawi makan sekali Tadi tentang belajarnya Kita tidur di atas buku Sampai pernah dua tahun tak menempelkan belakang ke lantai Bagaimana makannya? Waka'ana ya'kulu ba'dal isya' al-akhirah Makannya sesudah Isya' terakhir. Dulu orang menyebut maghrib itu Isya' Ada Isya' awal, ada Isya' akhir. Isya' awal maghrib, Isya' akhir. Dan inilah selesai Isya' Habis bayang Isya' Imam Nawawi pun makan. Habis makan, menulis balik. Malam, dia tidur istirahat sejenak. Habis itu baru dia tahajud malam. Sahurnya, baru dia minum banyak. Minum. Tadi isyak tak terlalu banyak Ternyata apa yang membuat dia kuat belajar itu Makan sikit, tidur sikit Kebalikan kita, sikit-sikit makan, sikit-sikit tidur Lalu kemudian Imam Nawawi berkata Apa kata Imam Nawawi? Inna talaban ilmi. Min akbaril kurabi sesungguhnya menuntut ilmu adalah ibadah yang paling akbar. Ah, ini bukan hadis Nabi. Etet manawi. Kenapa begitu? Setelah 18 tahun umur dia, ditinggalkannya Nawa menuju Damascus. Mulazamah belajar kepada Sheikh Abdul Rahman Al-Fazari. Habis sudah datang ke Sheikh, ini, ke Sheikh ini, ke Sheikh ini, ke Sheikh ini, ke Sheikh ini. Lalu dia pun sampai sanatnya ke Nabi Wasallam. Lalu kitab Arba'in ini Ustaz beli di mana? Dari guru saya. Imam Nawawi menyampaikan ke muridnya Dari muridnya sampai ke muridnya Dari muridnya sampai ke muridnya Dari muridnya sampai ke murid-murid murid bersilsilah Itulah namanya sanad. Lalu murid-murid murid Imam Nawawi tadi Ada orang Maroko Namanya Syekh Muhammad bin Siddiq al-Ghumari ini ahli hadis satu keluarga Paling tua namanya Syekh Ahmad bin Siddiq al Gumari Ahli hadis Adiknya Syekh Abdullah bin Siddiq al Gumari Ahli hadis Adiknya lagi Syekh Abdul Aziz bin Siddiq al Gumari. Saya tak jumpa Saya sampai ke Maroko Tiga-tiga ini sudah meninggal Syekh Abdullah bin Siddiq yang tengah Al-Ghumari meninggal Dia punya murid Nama muridnya Sheikh Mahmud Said Mamduh Dari Sheikh Mahmud Said Mamduh Inilah kami membaca Kitab Arba'in ini Abdul Somad, ke Sheikh Mahmud Said Mamluh, ke Sheikh Abdullah bin Siddiq al Gumari, ke guru-gurunya, sampailah kepada Imam An nawawi Dari Imam Nawawi bersanad pula dia, sampai ke Nabi Muhammad Sallallahu SAW, dari satu jalur Dari jalur Maroko, dari jalur Suriah Damaskus, saya ambil ijazah Arba'in ini dari Sheikh Muwafaq Syekh Muwafaq, asli Damaskus Dari guru-gurunya Ada nama-namanya saya simpan Sampailah ke Imam Nawawi Jalur Damaskus Ada satu lagi ijazah Saya ambil dari jalur Makkah Al-Mukarrama Saya ambil dari Syekh Usama Mansi Al-Hasani Kenapa disebut Al-Hasani? Keturunan Sayyidina Al-Hasan Anak Fatimah Anak Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Sayyid Usamah Mansi Al-Hasani Al-Maliki Mengambil dari gurunya Syekh Muhammad Sayyid Alawi Sayyid Alawi Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki Dari jalur Makkah Al-Mukarramah Dari jalur Makkah satu ijazah Dari jalur Suriah satu ijazah Dari jalur Maroko satu ijazah Yang dari jalur Mesir Mufti Mesir namanya Syekh Ali Jum'ah Syekh Ali Jum'ah menyampaikan ijazah ini Diambilnya dari gurunya nah, Ini agak unik sedikit. Syekh Ali Jum'ah mengambil sanad hadis dari siapa? Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani Fadani Padang Beliau ahli hadis Datuk nenek moyangnya dari Padang Merantau ke Makkah Al-Mukarramah Lalu kemudian Sampailah kepada generasi dia Datanglah ulama-ulama Mesir Mengambil sanad ijazah hadis Dari Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani Di Makkah Al-Mukarramah Salah satunya adalah Mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah Lalu kami pula datang Kepada Syekh Ali Jum'ah nah, ini tentang sanad kitab Jadi bukan buku itu Dibeli di toko buku Baca-baca-baca-baca Lalu ceramah Nalla wa adzalla, bisa sesat dan menyesatkan. Ditanyakan kepada orang alim man la lah syaitan u sayhuhu. Siapa yang tak berguru maka syaitanlah gurunya. Ini Ustaz Mohidin namanya. Tadi kata Ustaz Samad namanya Iahya bin Sharaf bin. Yahya Nama ayahnya Syaraf Naik sampai ke atas Lalu di sini kenapa disebut Muhyiddin Gelarnya Muhyi artinya menghidupkan Din agama Muhyiddin Orang yang menghidupkan agama Waktu itu agama sudah Kacau balau dipukul oleh Tatar Dia lebih belakangan dari Imam Al-Ghazali Imam Al-Ghazali tahun 505 Sedangkan beliau meninggal 676 Beberapa abad Satu abad setengah setelah Imam Al-Ghazali Lalu kemudian Imam Nawawi membangkitkan balik ilmu-ilmu agama Maka dia digelar dengan Muhyiddin Orang yang menghidupkan ilmu agama Celaka 12 Penulis-penulis Kenariu TV Nama-nama ulama dulu mereka rusak Muhyiddin Orang yang menghidupkan agama. Imam Al-Bajuri as Al syafii Sekarang dimasukkan mereka ke TV. Haji Muhyiddin. Be Tukang bubur naik haji. Asal disebut nama Muhyiddin benci orang. Padahal itu dulu nama orang baik. Muhyiddin. Imam Nawawi. Imam Al-Bajuri. Mereka pelesetkan dari. Menjadi Bajai Bajuri. Tayyib. Nama yang paling baik. Di robah mereka jadi orang yang tak pulang-pulang. Bang Tayyib. Celaka orang-orang TV ini Maka bertobatlah kepada Allah SWT Alhamdulillah sebagian saudara-saudara kita Menulis skenario islami Difilimkan tenggelamnya kapal panderwek Difilimkan lagi di bawah lindungan Ka'bah Difilimkan lagi uh, ketika cinta bertasbih Ayat-ayat cinta islami Tapi yang merusak-rusak ini La ilaha illallah Tawabatlah kalian Tubuh illallah taubatan nasuha. Mudah-mudahan Allah mengampuni Adapun kita tak usah latah ikut menonton Yang diproduksi oleh orang-orang yang tak ada jiwa keislaman sedikit pun Muhyiddin Orang yang menghidupkan agama Lalu kemudian beliau pada akhir usianya Diangkat menjadi pimpinan Darul Hadis Tempat saya kuliah di Maroko Sama namanya Darul Hadis Karena yang mendirikannya Raja Hasan Maka disebut Darul Hadis al Hasaniah. Tapi tempat beliau belajar namanya Darul Hadis Al Ashrafiyah Ashraf mulia Darul Hadis Al Asyrafiyah. Beliau di sana belajar-belajar belajar belajar belajar lalu kemudian bergelar. Siapa gelarnya? Al Muhaddis, ahli hadis, Al Faqih, ahli fiqih, bermazhab Syafi'i. Dikumpulkannya kitab-kitab sejak zaman Imam Syafi'i. Imam Syafi'i meninggal tahun 204. Imam Syafi'i punya murid Imam Al Rabi' Al Muradi Imam Al-Buwaiti Imam Al-Muzani Lalu kemudian turun sampai ke bawah Mazhab Syafi'i berkembang Datanglah Imam Nawawi Menyusun ulang Maka Imam Syafi'i Imam Nawawi bergelar tiga Munakih Muhazzib Munaqih, muhazib, muratib Dia yang menyusun ulang mazhab syafi'i Makanya ada istilah Syaihan Dua orang syekh ulama besar Salah satunya adalah Imam An-Nawawi Dan saya banyak mengutip Imam nawawi Dalam buku 37 masalah populer Dalam masalah Isbal Kalau panjang lewat mata kaki Tak apa-apa kalau tak berdosa Kalau tak apa-apa kalau tak sombong Kalau sombong baru berdosa Itu saya kutip dari Imam An-Nawawi tentang Nabi membelah pelepah karma Ditusukkannya ke makam Pelupah korma itu bertasbih sampai kepada orang mati Sedangkan tasbih pelupah korma sampai apa lagi tasbih dan bacaan Quran orang meninggal Itu saya kutip dari Imam An-Nawawi Banyak pendapat-pendapat Imam nawawi Saya kutip dalam buku 99 tanya jawab solat Lulus, lulus, lutut, apa? Tangan, lebih dulu lutut Itu saya kutip dari Imam nawawi Tentang masalah kulut subuh Saya kutip Imam nawawi Tentang masalah Qabliyah Jumaat. Kutip Imam Nawawi Pendapat dia banyak saya kutip Tapi tentang makan setelah isyak Itu tak bisa saya kutip Tentang tidur sampai dua tahun Tak melekat ke belakang nah, Belum bisa diamalkan lagi Saya termasuk penggemar pecinta Imam Nawawi Dan setelah dihitung-hitung kitab Imam Nawawi Masya Allah Sahih Muslim hampir 7000 hadis lebih kurang lebih kalau tidak pengulangan 4000 hadis Kalau diulang-ulang lebih 7000 hadis sahih muslim dari mana kita bisa paham sahih muslim datang imam nawawi meng menulis syarah sahih muslim nama kitabnya al minhaj syarah sahih muslim ibnil hajaj kitab mazhab syafi'i disusunnya raudhatut talibin Imam Nawawi punya Imam Nawawi menulis zikir Zikir pagi, zikir petang, zikir malam Zikir mana ini, zikir ini, zikir ini Zikir, zikir, zikir Disusunnya Al-Azkar dalam ilmu hadis Disusunnya pula Hadis sahih, Hadis hasan, Hadis No'im Hadis Mauduh Hadis Mu'amu um, Hadis Mu'allak Hadis Mursalah Hadis Muqatih Hadis Mu'adhal Maka disusunnya ilmu hadis Nama kitabnya Al-Takrib Yang disyarah oleh Imam Suyuti Namanya Tadribur Rawi Syarah Takrib Al-Nawawi Lalu Imam Nawawi menulis pula lagi kitab InsyaAllah akan kita baca kalau khatam ini Kitab Riyadu Salihin Saking banyaknya kitab Nawawi sampai tak terhitung Saking banyaknya Andai dihitung kitabnya dengan umurnya Tak sesuai umurnya dengan kitabnya Tapi itu, itu bukan bohong Bukan berarti kitab setelah dia meninggal Diambil orang kitab dinisbatkan ke dia Tidak, memang asli kitab tulisan dia Sampai akhirnya suatu hari Imam Nawawi tadi membayar hutang-hutangnya dan semua buku yang pernah dia pinjam dibalikannya. Pernah dia, kitab sama Syianu, Pernah dia pinjam kitab sama Asyianu, dibalikkannya Pernah dia pinjam kitab sama Asyianu, dibalikkannya Setelah dibalikkannya semua kitab, dipulangkannya kitab ini Lalu kemudian dia pun pergi ke Baitul Maqdis, Palestina Pergi ke Baitul Maqdis, berkunjung Pulang singgah di Nawah, kampung halamannya Sakit meninggal dunia Dan dimakamkan kalau orang yang cermat seolah-olah macam tahu dia mau meninggal Bayarnya utangnya dibalikkan ya buku-buku yang pernah dia pinjam, pergi dia ke Baitul Maqdis, Masjidil Haram sudah, Masjid Nabawi sudah, ada satu yang belum mengamalkan hadis Nabi, la tusaddur rial illa ila salasati masajid. Jangan sampai kau tak meninggalkan bersemangat untuk tiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Pergi dia ke Masjid Aqsa, tadi Suriah, lalu kemudian pulang sehingga ke kampung halaman, nawa meninggal dunia dalam umur Empat puluh lima tahun Empat lima puluh empat Saya sekarang Empat puluh tahun Kalau ikut Imam Nawawi Lima tahun lagi Mati Indah usia Imam Nawawi Umur tak terlalu banyak Tidak terlalu sakit Menyusahkan orang Empat puluh tahun Sampai hari ini dikenang Enam tujuh enam Adik-adik bapa-bapa Ibu-ibu mudah mengingat tahun dia Enam tujuh enam Enam di awal, 7 di tengah, 6 di hujung. 676, 676, 676, 676, 676. Balik dari sini jangan berubah 767. 7 di tengah. 676. Imam Nawawi, 676. Sekarang 1438. Kalau hiduplah Imam Nawawi, 1439. Kalau hiduplah Imam Nawawi sekarang, maka sudah berumur hampir 800 tahun. Meninggal dia Orang tak tahu rumahnya di mana Orang tak tahu mana istananya Tapi namanya tetap dikenang sampai sekarang Dari mana Ustaz mengambil pendapat ini? Imam An-Nawawi Menulislah Supaya orang di masa akan datang Tahu bahawa kau pernah hidup di masa lalu. Kalau panjang umur, tentu kita lanjutkan hadis 1, hadis 2, hadis 3, hadis 4, sampai hadis ke-42. Tiba-tiba tak ada angin, tak ada hujan, datanglah jamaah membawa kertas tebal. Apa ini? Semua yang Ustaz sampaikan kemarin, saya buat transliterasinya. Sudah jadi buku, tolong Ustaz edit. Akhirnya dicetaklah syarah. Arba'in Nawawi oleh Ustaz Abdul Somad Disusun oleh salah satu jamaah muridnya Mahasiswa fakultas perikanan <tos> Kalau anak syariah yang nyusun masuk akal Anak Usuluddin Tapi anak fakultas umum Hebat, luar biasa Kenapa imam-imam itu banyak besar hebat tapi ada yang hilang namanya kana laiz aqah min malik ada yang lebih hebat dari imam malik imam syafii punya guru namanya imam malik imam malik katanya ada yang lebih hebat lagi dari imam malik siapa dia imam laiz Ibn sa'ad tapi tak terkenal kita taunya ikan selais ada imam besar namanya imam al-Laits ibnu Sa'ad mana dia sekarang meninggal kenapa tak masuk dalam mazhab yang empat? yang ada kita tahu imam Hanafi imam Syafi'i imam Maliki imam Syafi'i imam Hambali mana imam Laits bin Sa'ad setelah diteliti namanya hilang kerana muridnya tidak menulis Bertuah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i meninggal. Muridnya menulis. Datang Imam Rabi' Al-Muradi. Datang Imam Al-Buayti. Datang Imam Al-Muzadi. Setelah empat abad Imam Syafi'i meninggal. Datang Imam An nawawi yang mengumpulkan pendapat-pendapat mazhab, lalu direvisinya dikeluarkan kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzar Raudatul Talibin Wa Umdatul Muftin nah, Imam Nawawi disebut Imam Syafi'i yang kedua dalam sejarah perkembangan mazhab Syafi'i. Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah, ada Dr. Mawardi Muhammad Saleh, ada Dr. Sayyidul Amin, ada Dr. Mustafa Omar, ada Ustaz-Ustaz kita Kalaulah mereka tak menulis, murid-murid mereka tak menuliskan ceramah mereka, hari berganti musim berubah, nama akan hilang, tak dikenang zaman dulu kita mengenal ada Ustaz Sulaiman Abdullah, dulu ada Ustaz kita, Ustaz Bukhari Dahlan dulu ada Ustaz-Ustaz kita saya masih ingat tapi generasi yang sekarang, kalau ditanya cobalah buat angket, kenalkah anda Ustaz Bukhari Sulaiman Abdullah kenalkan Ustaz Bukhari Dahlan mereka tak pernah minta kenang sedikit pun mereka beramal lillahi ta'ala. Tapi kita mahu mengenang mereka. Maka datang murid-murid mereka menuliskan biografi-biografi. Syekh Abdul Wahab Rokan. Kenapa orang masih mengenalnya? Karena ketika dia meninggal, Khalifah-khalifah dia tetap mengembangkan kajiannya. Ustaz Abdul Somad. kalau mati meninggal dunia, apakah orang mengingat dia? Ya. Dari mana? www.youtube.com seumur hidup sekalipun tak pernah Ustaz itu menguploadkannya ke Youtube, siapa? ada adik-adik, ada sahabat-sahabat ada kawan-kawan oleh sebab itu, bukan kita ini beramal supaya dikenang orang bukan kita ini beramal supaya diingat manusia, Imam Nawawi tak pernah beramal supaya ditulis nyala buku supaya orang ingat, tidak tapi untuk Islam kekal abadi, supaya sepanjang zaman orang sesuai doa, Allahumma Beri kami hidayah Wahdi bina Kasih orang hidayah melalui kami Wajalna sababan limanih tada Jadikan kami sebagai sebab Bagi orang yang mendapat hidayah Kenapa dia ke masjid Pak? Dia dulu tak ada ke masjid Sering tiap hari kami kirimkan capture Kami kirimkan undangan lewat Whatsapp, Twitter, BBM Kami masukkan dia ke grup Lama-lama datang dia ha. Dia yang diundang datang Yang mengundang tu pula tak datang Bapak ibu yang dimilihkan Allah Bismillahirrahmanirrahim Nawawi, Imam Nawawi Sudah meninggal 800 tahun yang lalu Tapi datang orang-orang Indonesia Kalau buku itu besar Orang kita sudah tertulis di kepalanya Ah buku besar Maka datang yang punya ide ya buku sakit Sehingga orang tengah-tengah buku Kecil ya, bolehlah satu Masuk kantong Pas sedang duduk-duduk dibukanya Dapat. Ada saja cara orang berbuat baik Datang pula yang satu lagi Buku saku Ini kalau dibeli mahal Di scan ya Scan, scan. Abis itu scan Dibuatkannya pdf-nya Abis itu dibuatnya pula Winzip kecil Nah share Bagi sana Bagi sini Orang membaca, baca Nelalir amal jariah Anda sudah baca buku ini Di share-nya Kau dah baca? Belum? Kenapa tak kau baca? Aku mau dapat royalti share-nya ya Janganlah Ngajalah ya dulu untuk menulis saya mungkin belum lagi sempat menulis tapi dalam pikiran saya kalau Khatam nanti ini malam di Muqaddimah hadis ke satu hadis ke dua hadis ke tiga hadis ke empat puluh dua nanti kita buatkan satu paket khusus Syarah Arba'in Nawawiyah dalam bentuk MP3 orang mau pergi keluar kota mau balik alal bihalal Idul fitri pulang ke Pelembang pulang ke Kepri pulang ke Medan pulang ke Pai Kumbuh. nah diputarkannya MP3 Syarah Arba'in oh Oh, itu Imam Nawawi Selama ikut nak awak kanan na, Nawawi dan pancilok dah ke rumah awak <laughs> Iki Wong Nawawi Nawawi nama yang dipakai Ternyata Nawawi nama besar Adakanlah survei di Pekanbaru ni Berapa orang bernama Nawawi taking hebatnya pengagungan orang tentang imam-imam ulama-ulama besar Al Imam al nawawi Al Imam Al-Mawardi, Al Imam al bajuri Al Imam al syafii yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada kertas-kertas yang mau ditanyakan uh, terkait buku ini atau masalah-masalah lain sebagaimana yang saya janjikan, tausiah dari Maghrib ke Isya, habis Isya kita tambah 20 30 menit kemudian kita bahas dalam dialog Tanya jawab InsyaAllah hari Senin depan tanggal 9 Kita kaji hadis pertama Diriwayatkan dari Omar Ibn al-Khattab Tentang masalah niat Innamal a'malu bin niat Khatam 42 Bisa dihafal seminggu ini satu hadis Bagus Mulai besok Malam ni belum punya bukunya, nah, Besok dibeli toko buku lalu dihafal Innama lama lubiniat, innama Innama lama lubiniat, innama likulimri Balik bapak dari kerja, boh? Gimana nasi kita udah masak? Innama lama lubiniat, innama likulimri emmanawa faman kanat fejrotuillah warusuli. Awang kana ijratu ila Allah wa Rasulih Fajalla. Awang kana ijratu ila dunyawi tanggal 1 ibu pun bertanya, "Abang, gimana gaji uh, belanja kita bulan ini?" Dijawab Bapak tu, yang bisa mengapal dihapal kalau di fakultas Qusuludin diwajibkan anak-anak ekstra kulikuler apalan hadis Arba'in, siapa yang tak hapal hadis Arba'in, tidak diberi sertifikat, siapa yang tak punya sertifikat, tidak bisa sidang menakosah S1 itu sebagian uh, jurusan Jurusan fakultas yang lain begitu juga Untuk apa? Menyemangatkan balik tradisi menghafal hadis Ada pula lomba musabakoh tafiz Quran Ada musabakoh tafiz hadis Saya menyusun 3 Arba'in Arba'in kelas 1, Arba'in kelas 2, Arba'in kelas 3 Dulu ketika dibuatkan program Memasukkan sekolah agama Pelajaran agama ke sekolah umum Nah Anak-anak kita yang di sekolah umum, SMP, SMA, itu pelajaran agamanya satu PAI, Pendidikan Agama Islam Nanti dia akan kuliah, dia blank, tak tahu hadis Maka untuk mengatasi masalah ini, dimasukkanlah pelajaran agama ke sekolah umum Lima pelajaran, Quran Hadis, Akidah Aslam, Sejarah Islam, Bahasa Arab, Fikih untuk mengetes guru tafsirnya, Dr. Mustafa Umar Untuk mengetes guru bahasa Arabnya Dr. Aprijon Ependi Untuk mengetes guru akidahnya Dr. Nurhadi Husen, Ustaz Nixon Untuk menguji, menguji tes sejarahnya Profesor uh, dari Usludin Untuk menguji hadisnya Saya disuruh Ustaz Somad Nah Ustaz tuliskan 4 armain Nanti anak, anak di sekolah SMP Kelas 3 kelas Kelas 1, 40 hadis Kelas 2, 40 hadis Kelas 3, 40 hadis Ada saya simpan di laptop Untuk yang bapak ibu buka sekolah SMP IT, bisa dipakai Kelas 1, 40 hadis Kelas 2, 40 hadis Kelas 3, 40 hadis Ketika anak bapak taman SMP Dia sudah hafal 120 hadis Andai dia tak ingat lagi Paling tidak ketika dia mendengar Ustaz berceramah. Adapun pengajian kita pada kultum zuhur Ini adalah oh, Itu yang kami hafal dulu Kalau pernah tergores di kepalanya tertutup oleh debu-debu Tinggal menghembusnya lagi Tulisan itu nampak Tulisan itu pernah ada Tiba-tiba tertutup -tiba oleh debu Tinggal dihembusnya saja Nampak balik Tapi kalau memang tak ada tulisan sama sekali Dua kali hembus ini yang nampak Maka masukkan anak. Saya tak menyuruh masuk sekolah agama. Karena banyak orang tak mau apa tu sekolah sanawiyah. Nanti dia mau kerja apa ini? Apa? Okey, kalau tak mau SDIT, SMPIT, SMAIT, Islamic boarding School, pondok pesantren. Kelas satu dia dapat arba'in tiga kali. Papa sama mama ngaji arba'in sama Ustaz di masjid raya Senapelan ya? Iya. Kami tiga kali arba'in. Tiga pelajaran arba'in kena arba'in apa arba'in kelas satu arba'in kelas dua arba'in kelas tiga arba'in kelas satu saya cari hadis-hadis pendek yang satu baris mudah dia ngapal arba'in kelas dua dua baris arba'in kelas tiga ada yang tiga baris ada yang empat baris ada yang panjang karena sesuai dengan akal pikiran dia daripada dia disuruh mengapal topi saya bundar-bundar topi saya kalau bukan bundar bukan topi saya isu mati tu dah ingat datang awak mengingatkan ke telinga la Selalu disebut Apa yang selalu didengar Itulah yang akan datang Terngiang-ngiang ke telinga dia Maka SMP dia tiga Nanti masuk dia ke SMA Syarahnya SMP ngapal aja. Karena gitu usia kuat mengapal Nanti pas SMA syarahnya. Pas kuliah terserah dia. Dia mau fakultas hukum silakan, mau fakultas kedokteran silakan, mau ambil sains teknologi silakan, mau fakultas pertanian silakan, Faper tapet Fakultas pertanian dan peternakan. Balik bau sapi. Begumul sama sapi. Dia sudah bekal kepalanya, 120 hadis di kepalanya Program solat subuh, dibawa pula solat subuh berjamaah di masjid An Nur Ramai-ramai, ada program membawa sarapan pagi bersama Belakangan ini katanya banyak bersisa sarapan Dapak ibu yang dimulihkan Allah SWT Maka kajian kita ini bukan hanya untuk ibu bapak saja Jangan ibu bapak berkecil hati Kami tak bisa menghapalnya Pak Ustaz Makna menghapal itu bukan sekedar menghapal di kepala Mengamalkan itu juga bagian dari menghapal Mungkin kita tak lagi kuat menghapal Tapi kita mengamalkannya menghapal Atau membeli bukunya dibagikan ke kawan-kawan Ke kawan sahabat wakab buku Luar biasa Siapa yang menyiapkan peralatan perang Maka dia sah sama. macam orang berperang Kita tak perlu ikut perang ke Rohingya Kita tak sanggup Jangan-jangan keberangkatan kita ke Rohingya Bukan meringankan beban orang Rohingya Sebelum kalian datang kami ringan Setelah kalian datang lebih berat pula beban kami Dulu kami menghadapi Asunwiratu As Aung San Suuqi nah, Sekarang menguasakan lontong sayur Pula lagi kita lihat Kira-kira kedatangan kita meringankan kan atau tidak Nah begitu juga dengan ini Saya mengapal ini tak kuat lagi Pausa. Dibaca sanat hilang matan Dibaca matan, hilang sanat Dibaca ujung hilang pangkal Dibaca pangkal hilang ujung Tak usah dipaksakan mengapal karena kita tak dituntut untuk mengapal Yang dituntut apal cuma fatihah Kalau fatihah tak apal tak sah solat itu saja. Ada pun yang lain maka hadis kita baca. Bisa dihafal baik. Tapi anak-anak kita memang diawali dari menghafal. Menghafal ayat. Sudah hafal ayat, hafal hadis, hafal hadis, hafal fatwa-fatwa ulama fikih, menghafal bait-bait syair. Dulu kita belajar tajwid dihafal baitnya. Sipzah sana kamjada saksun kotsamandum taiban sitfitu kondo zaliman. Belajar nahu dihafal syair Karena kalau sudah syair dihafal sekali akan lupa. Kalaulah labzun mufidun kasta tim bismu mufidun sumahar punil kalim innal maarifah sabatun fi ashal anasalihon zaman fathaniyah rajul di apol apol syair itu begitu juga dengan ulama-ulama ketika mereka memuji-muji Nabi diungkapkannya dalam bentuk syair. Abu Tadiul Imlaam bismizatil aliyah Mustadir Ramfaydul barakatil alamaan alahu aulia al jannah tuan imuha al yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far Al-Barzanji Mereka menuliskan dalam bentuk syair Supaya mudah dihafal Itulah kaji kita pada malam hari ini Pengenalan tentang Imam an nawawi Dan kitab Arba'in an nawawiyah Sehingga ketika nanti orang bertanya kepada bapak ibu Apa yang kalian kaji di masjid setiap Senin malam itu? Kitab Arba'in Apa Arba'in itu? Entahlah pokoknya Arba'in ke tu, ustaz itu? Haa oh. Putus gaji kami tentang Arba'in Arba'in itu diambil dari kata arba. Arba artinya Ampe Arba'in artinya 40 Nawawi Nawawi itu nama kampung Namanya Imam Nawawi Kan lebih panjangnya Boleh lah paket 2GB ada tu